El balanç del Pla de Prevenció d'Incendis pel que fa al Parc de la Serralada de Marina ha deixat un balanç més que positiu i satisfactori. És per això so que en aquesta campanya d'estiu ni tan sols s'ha pogut parlar d'incendis, sinó petites incidències de cremes i columnes de fum. En aquest sentit, les seues condicions meteorològiques, sobretot del mes de juliol, han ajudat a que estiguem davant de la millor campanya des de que es va constituir el parc. Aquesta mateixa situació també s'ha produït en el conjunt de la província de Barcelona, ja que els incendis d'aquesta campanya d'estiu s'han trobat per sota de la mitjana de l'últim decenni. La directora del Parc de la Serrana de Marina, Cinta Pérez, ha confirmat que aquesta ha estat una temporada fantàstica pel que fa a la campanya d'incendis d'enguany i assenyala la col·laboració ciutadana com un dels factors determinants per què hagi estat així. Crec que, que la conscienciació de tothom, el que tothom té clar que, que això és un perill que tenim al costat de casa i que tots hem de cuidar aquest tema del foc, jo crec que va incidir molt a la població i va fent que tothom sigui més respectuós, més responsable... Um, es tingui molt en compte què es pot fer i què no es pot fer i, i bé, el balanç és superpositiu. Durant l'estiu només s'ha registrat una petita incidència amb una crema de 150 metres quadrats de mató al municipi de Badalona i que tampoc ha suposat cap impacte de valor i pel que fa Tiana no ha colgut cap intervenció de cap tipus. No obstant, Cinta Pérez ha assenyalat que s'ha d'anar amb molta cura perquè la Mediterrània té un clar component inestable i la situació pot canviar d'una a una altra. És per això que creu que no es baixarà la guàrdia de cara al futur. Tots els que treballem en aquest tema fa molts anys que, que patim molt el tema aquest i que, per tant, home, s'han de fer ajustos, estem en èpoques en què els pressupostos són complicats de mantenir i s'han de fer ajustos, però també tenim molt present els incendis que han hagut en concret a la, a la Serralada i, per tant, sabem que no podem treballar amb una visió només d'un any, que hem de treballar amb visió de més anys, amb visió de, de, de, de, de tot el cicle i, i, i no, no baixar la guàrdia.